Começa agora mais um qualquer bobagem, o no seu podcast. Ou não. Alô, senhoras e senhores, estamos começando aqui mais um qualquer bobagem e é sempre um prazer estar aqui com vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho do, como diz o próprio título, né, do do programa de hoje, do lado Cecidília. De um cara que já é conhecido por ser lá do B, por natureza, né lá do F. O cara é já é alternativo, já tá no DNA do cara. E recentemente uh, ele morreu, nos deixou, foi uma grande perda né pra, pra música. E é claro que a gente tá falando do Júpiter Maçã, Júpiter Apple, para quem preferir, dependendo da fase. Ou mesmo de Flávio Basso, que eu acho que até o que faz mais sentido pra gente hoje aqui, no nosso propósito, já que a fase das músicas que eu quero trazer aqui é 1994, ele ainda não era o Júpiter Maçã. Ele era, assim, o Flávio Basso, saído dos, ca dos Cascaveletes, e fazendo um som bem interessante, bem bem baseadíssimo em Bob Dylan, como a gente vai ver, mas muito umas letras que eu acho fenomenais, enfim. Então a gente vai conhecer um pouquinho dessa fase pouquíssimo conhecida, que não sei nem se chegou a ser uma fase, porque na verdade os únicos, os únicos registros que se tem disso são de uma entrevista que ele deu no programa Radioatividade da Rádio USP aqui de São Paulo, uh então a gente não tem, eu nunca já procurei intensamente, eu já vi até alguns covers disso na internet, cover assim de gente tocando violão em casa, o que é legal, quer dizer, tem gente ouvindo, mas fica ver ele tocando isso em alguma outra situação, ele falando dessas músicas em alguma outra situação a gente basicamente não tem, então, então acho que vale pelo menos o, a mínima análise do que ele fez, aquilo lá de que maneira isso pode ter influenciado Tudo a partir da sétima efervescência até todos os outros trabalhos dele, né, dali para frente. Então, para a gente entender do que, que a gente tá falando, vamos começar ouvindo Doenças de Alma, que para mim é, é a minha preferida. É voz violão e uma gaita, que eu tenho certeza que é daquelas acopladas no pescoço que o cara já sai tocando. Uh, e aí vocês vão ver toda a influência de Bob Dylan A gravação não é das melhores, tá a qualidade não é das melhores Mas quando isso foi tirado de um programa de rádio De 94, salvo sabe-se lá de que situação Mas mas é interessantíssimo Foque, Foque principalmente na letra tá E, e preste atenção nisso eu Acho que tem uma mensagem muito boa assim Uma coisa que para quem já conhece o trabalho do Júpiter A gente consegue identificar Alguma coisa nessa herborragia toda. Vamos lá então, Doenças de Alma, com Júpiter, ou melhor, com Flávio Baço te deixa doente você ainda é tão jovem eu te levo pra casa mas você repugna Lares e eu não tenho carro estamos sofrendo as doenças de alma, estamos amando, em meio a uma grande guerra, Nós não te deram Loucos, louras, louças quebradas Bêbados de bar Esse é o um cenário inconformista Do nosso amor pessimista Juras Consequentes madrugas O nosso estilo desregrado Me deixa um pouco assustado Estamos sofrendo Dessas doenças de alma Estamos amando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 Transforma! Eu aguardo a mudança. Eu quero paz mental, estabilidade. Por outro lado, esse amor me sugere liberdade. de alma com Flávio Basso, nosso querido Júpiter Maçã, um, sensacional, o que vocês acharam, dá para a letra, eu acho a letra riquíssima, riquíssima, interessantíssima, e a pegada é essa, nesse violão, essa coisa meu folk de Bob Dylan, total, tem mais por onde correr, ele mesmo fala isso na, no decorrer da entrevista, que tem o um link aqui no No, no, no nosso site aqui no, no corpo da postagem você consegue você consegue ver o link para essa entrevista que a tiver interesse é bem legal também pois bem a segunda canção que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui é é uma chamada hora de romper que trata de uma situação absolutamente crível e Que, talvez venciada por todos nós que é um rompimento de um relacionamento mas tudo a maneira Júpiter Maçã a gente vê muito da loucura dele lá já nisso daí né uh, reparem que agora a gravação continua sendo aliás interessante falar isso. Tanto Doenças de Alma que a gente ouviu, quanto essa, quanto a, a próxima que a gente vai ouvir, foram gravadas no estúdio ali, na hora mesmo, ele com voz e violão. Uma outra, porém, algumas outras que ele apresentou ali, mais uma que eu quero trazer aqui, você vai ver que é de estúdio, já uma outra pegada, tem uma instrumentação, uma outra um outro lance. Mas reparem agora, na primeira foi só violão, voz e a gaita agora a gente vai ter uma espécie que parece um... Um banjo, um bandolim, mas é um cavaquinho. Tinha um outro convidado no programa, que chegou um pouquinho depois. E sem ensaio, sem nada, o cara entrou na, na, na música. O cara fez fez uma participação ficou muito legal o efeito. E dá para perceber bem, assim. Então continua ele com o violão dele no próprio estúdio, gravando ali ao vivo. E o camarada, outro convidado, que eu não vou lembrar o nome agora. Mas novamente é só entrar na, na, na, na entrevista que a gente localiza. Uh, com o cavaquinho. E fica muito bacana então a hora de romper traz essa pegada do, do, do Júpiter já de relacionamento daqueles muito loucos muito hora que ele fala que é, brigas em bares, os amigos não se afastando da gente não virando um casal barra pesada eu acho que é o que eu falei né? são situações que já vivenciadas né por muita gente e faz muito sentido eu continuo adorando o ritmo, Eu acho excelente e a letra também. Muita gente que eu mostro isso, as pessoas têm uma certa dificuldade em entender a genialidade do cara. Mas ah, ele vai tentando encaixar a música, não tem ritmo nenhum. Muito antes pelo contrário, tem total ritmo. E claro, é uma música de uma letra trabalhadíssima, uma letra que conta uma história, que ela assim que ela não. E enfim, com a voz dele, enfim, eu, eu acho assim, eu quando ouvi Esse som, por acaso, foi um pouquinho depois da morte dele, foi atrás de alguns materiais, achei essa entrevista e comecei a ouvir. Não esperava nada disso. E a entrevista com Flávio Basso, então era uma fase muito de transição, né? Uh, ele ainda não estava completamente pirado, como ele foi ficando dali para frente. Então, gente, e até a própria música reflete isso, não, não tem um, uma experimentação muito grande, né? Tem sim um, letras formidáveis e geniais, mas instrumentalmente não há nem o que se reprimir, nem o que se, o que se elevar né Mas as letras são fantásticas. eu tento mostrar para as pessoas as pessoas têm dificuldade em entender talvez o que eu sinto, eu tenho também talvez dificuldade de transmitir o que eu quero o que eu quero passar com tudo isso que essas músicas me passam, mas é, é, é fantástico. Então vamos ouvir é, hora de romper com Flávio Baço. Ni ninguémm diz uma palavra morbidbiez é rainha na sala onde estamos Eu soumofada você lua no chão E vai tudo muito errado na nossa relação Podemos culpar-me a troca constante de empregos A sua insegurança ou dezenas de outras coisas Conhecemos agora um mundo decadente Onde o amor é ofuscado pela ansiedade Nós estamos no destruindo Eu vejo lágrimas em nossos copos de uísque de segunda Exigimos um do outro algo que já não possuímos Empilhamos calmantes, cigarros comprimidos pra dormir Sinto muito, mas é hora de romper Nós nos casamos há cinco anos Cerimônia simples, porém simpática Jogar um arroz na frente da igreja E pra variar, encher a cara de cerveja Fizemos amor tão doce e mágico Não poderia prever nosso futuro trágico Hoje nós rastejamos na areia Somos duas areias presas nas próprias peias Música Ah, ali bem para nós dois agora Fazendo escândalos e mesas de pares Estamos afastando as antigas amizades Que acabam nos vendo como casal barra pesada Sinto muito, mas é hora de romper Poderia você ver? Nossas conversas e utopias Nossas ingênuas pornografias É tão difícil aceitar um erro Quando errado parece tão certo Mas o certo às vezes é errado E nós descobrimos isso, baby, lado a lado E você sabe Ah, nós estamos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 Hora de Romper com Flávio Basso Outra, aliás todas essas músicas uh, Nenhuma Nenhuma delas se a gente vai encontrar Versões paralelas Ou mesmo bandas tocando isso Como eu disse, só Doenças de Alma Que a gente encontra um ou dois caras no Youtube Fazendo um sonzinho Caseiro com violão, só o que já é muito bacana Mas nada além disso Bom, vamos continuar Agora eu quero botar uh, Uma terceira música Que é Menininho Órfão. Uma letra bem maluca, assim, bem estranha no começo. Mas a música vai ganhando peso, vai ganhando dinâmica. Continua nessa mesma sequência do violão e gaita, ele tocando ao vivo no estúdio. Mas mais traz, traz também o nosso amigo Kavaquinista. Mas traz também essa pegada, já talvez um pouco mais maluca, que a gente já espera do Júpiter, né? Que essa coisa do vai menino órfão vai esperar mamãe mas mamãe já se foi e papai foi também é bem maluco mas a música vai se desvencilhando para outras situações que eu acho bem altostrais inclusive uh, do que um menino órfão em si acho bem bacana o que, que ele conta depois a história que ele conta depois então é outra que vale também a nossa a nossa atenção e novamente insisto Nessas três que eu toquei, não se peguem ao instrumental, que é formidável, nada a ser reprimido, mas não é algo brilhante. É um folk Bob dylan uh, não mais que isso, bem executado, mas as letras são sensacionais. Eu acho que isso é que a gente tem que se pegar dessa fase dele, as letras das músicas. Então vamos curtir aí Minimum órfão que talvez tenha um pouco de humor negro, porque não, mas um humor típico talvez de Júpiter. Vamos lá. Vai menino, Vai procurar a mãe. Mas mamãe já se foi e o papai foi também. Rua sem ninguém Lé, crianças de rua Vão pela noite nua A noite é tão devassa Vocês não são ingelos O muro é tão omisso E vocês tão pequenos Teksting Teksting av Nicolai Oi man a Ídia não corte com o Flávio Basço nosso Júpiter maçã né aquilo bem aquilo que eu falei né? a música segue a tendência das outras duas e sempre com letras interessantíssimas uh, novamente para quem quiser saber mais a fundo relembrar dos detalhes todos é o que estou trazendo uma análise crua e breve bastante pessoal, Porque eu gosto muito dessas canções que eu tô trazendo aqui, completamente desconhecidas, mas que mexem muito comigo, por alguma maneira, talvez por uma admiração pelo artista em si, que se reflete na obra, hum, talvez por isso, então, é, esse é meu ponto, acho que vale isso. Mas quem quiser saber mais e mais a fundo, entra na entrevista, tem o um link aí embaixo, é só entrar lá, ouvir, tem uma horinha de entrevista, mas para quem tem interesse é pouco. Uh, e daí ele comenta um pouco mais sobre cada canção Não comenta nada muito a fundo Mas dá para entender um pouquinho melhor Da historinha de cada canção Vamos agora para a última Que tem essa curiosidade de ser gravada em estúdio Embora nunca tenha saído em nenhum disco oficial Já pesquisei bastante Mesmo a fase intermediária Antes do sétimo Efervescência Após Cascaveletes uh, A gente não encontra isso em nenhuma discografia dele Rock gaúcho, etc e tal Não tem Mas eu acho bem bacana também, tem uma pegada uma crítica social de certa maneira, tem um ritmo bem legal, nada também não tem experimentalismo algum, mas é muito interessante. E principalmente aí você já vai ver ele saindo daquela daquela pegada de na próprio estúdio da rádio gravando com o violão e E aí, então vamos entrar para uma coisa um pouquinho mais rock and roll, mas o um rock bem pop assim. E eu acho que é tão leve, é tão distante do que a gente tá acostumado dele, né? Essa coisa, essa coisa tão nebulosa muitas vezes, tão obscura. Eu acho gostoso, Um som gostoso de se ouvir, uma letra interessante, um ritmo bom. Então eu acho que vale nosso a nossa ouvida também vendo uma mesma fase do artista, mas agora num estúdio, agora gravado. Então trata-se da história de um, um brasileiro que tentou vencer lá fora, tá lembrando que a gente está falando do início dos anos 90, 94, 93, uh, então isso se chama Saudades do Brasil, tem um refrão muito legal, muito bom, é bem bacana, então vamos ouvir, Saudades do Brasil, com o pré-Júpiter Maçã Flávio Baço Esse país lhe parecia a solução. Nos Estados Unidos ia sido muito bem, mas brasileiro pobre é visto como ladrão. Ah, você não tem amigos nem lugar para ir. Você não tem um lar, nem cama para dormir. Não tem garota para beijar, não tem ninguém. Não lembro do seu nome. Quem é você? saudades do Brasil, das garotas e do rio, que saudades do Brasil, você tem. Que saudades do Brasil, das garotas e do rio, que saudades do Brasil, você tem. Principalmente o desespero Levam qualquer pessoa a fazer revolução Revolução de pobre, feito em preto, sem saída Canivetes de presente para a vítima burguesa uh, Mas você tem caráter e é boa pessoa Nunca roubaria e nunca roubou Mas numa emboscada com ladrões americanos Veja só a culpa que você levou Que saudades do Brasil Cas garotas e do rio Que saudades do Brasil Você tem Que saudades do Brasil Das garotas e do rio. da do sa sido rio que saudade do brasil você tem meu pai hey! meu E aí, gostaram, que tal, dessa, é, foi uma mini imersão, né, na, na, na nesse lado cedilha do Júpiter, para quem gosta já dele, talvez, eu até acho interessante, gostaria de ouvir os... o comentário de vocês, para quem gosta do Júpiter, já conhece o trabalho dele e tal, mas não conhecia isso, qual a sensação de ouvir isso, né, uh, esse interlúdio, né, de fases. O que, que será que eu que já gostava, mas não era assim um cara apaixonado por tudo que ele fazia, gostava de coisas pontuais da obra dele, achava ele um personagem interessantíssimo, com algumas músicas realmente brilhantes e geniais, mas quando eu entendi isso, quando eu conheci isso, aí sim eu falei, puta, esse é o cara, entendeu? E que pena, né, que o cara se, se perdeu de certa maneira, enfim, já foi falado tanto dele, desde a morte até hoje, que acho que eu muito pouco para contribuir mas talvez consiga divulgar um pouquinho mais esse trabalho dele tão desconhecido já é bastante interessante falou gente bom, esse foi o Qualquer Bobagem de hoje e muitíssimo obrigado pela audiência de todos vocês sempre muito queridos, sempre muito presentes e é isso aí, vamos tentar voltar cada vez com mais acididade uh, nem sempre é possível, mas a gente tenta né Aliás, eu tô aqui no com meu retorno, eu falei uma assiduidade muito feio agora falei melhor valeu gente, eu sou o Felipe Lima esse aqui é o Qualquer Bobagem e é sempre um prazer tremendo ter a companhia de vocês, muitíssimo obrigado até mais ver, tchau tchau